Ebuakit lejthiu radiallahu anhu tregon Kër i dërguar i Allahut a lehi selam ishte ullu në gjami me disa njerëz Erdhen tri vet, dy prejtësilve ju afruan të dërguar i të Allahut a lehi selam Kurse i treti u lërgua Ata të dy, qëndruan për para të dërguar i të Allahut a lehi selam për pakko Dersa njëri gjeti një vend në rethin e njerëzve dhe ull Nërsa tjetri ull pas tyre, kurse i treti këthe u shpinën e igu Kër bëroj fjallën e ti, i dërguar i Allahut a lehi selam tha Ati u tregoj për këta tre vet Njëri për i tyre i dërzu Allahut Kështu që Allahu e mori atër në mirësin dhe mëshirën e ti dhe rehatojatë I dy të ndjehu tur për i Allahut Kështu që Allahu e strehoj atër në mëshirën e ti dhe nuk e ndëshkoj Ndërsa i treti, i këthe u shpinën Allahut dhe u lergua Kësisoj, edhe Allahu në të njëtën mënyr u lergua për i ti transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund tësohen nga xhamiambret.com